Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vi lyssnar på Hemma hos byrå, det är jag som är i byrå, äh, Totti i Och jag är Jonna. Ska säga det att Roma leder ligan efter tre omgångar, tre segrar, tre... Fantastiska matcher, nio poäng. Vad säger vi om det att börja med? Ja, jag vet inte. Det går inte riktigt lika bra för Brynäs. Eller jo, det går rätt så bra för Brynäs också. Jag ska säga det att även hockeyelitserien har tagit bra, Men det heter ju inte elitserien utan det heter SHL numera. Gör det? Ja. Oj då, det hade missat. Ja, det är Skandinavien Hockey League, möjligen. Eller Sweden Hockey League League. kan jag inte äh, tänka mig. Ja, för Sverige tror jag att de är Skandinavier. Jag tänkte att idag ska vi visa upp här löpsedel som vi har. Prata lite vad som hänt i veckan. Som vi alltid gör för att stämma av lite om det hänt otroligt, tragiskt, jobbigt, kul eller bara fruktansvärt i största allmänheten. Vi kommer alltid på att det liksom har inte hänt någonting. Ja, men det är för att vi är 40-plussare i år. Uh, uh. Du ja, hallå. Dra inte över mig på den kammen. Och uh, att vi därmed då lever ett ganska trist liv faktiskt. Kan man säga så? Och dra inte mig. <här> okay. Men eh, det tänkte jag att vi skulle prata om <går> Och sen tänkte jag att vi skulle gå in lite på För i veckan var det tio år sedan vi träffades exakt Och även bröllopsdag två år Ja precis, det är roligt Vad var du? Det ska vi prata om Och så ska vi gå in lite på politik Och eh, du ska få ge din bild av hur det var När, när jag <går> Det är intressant med politik ja. Men jag håller med dig om det Att det skulle kunna vara ännu intressantare Men vi ska ge, du ska få ge din bild av hur det var När jag skulle ut och bli partiledare mm -hmm. Och så blir det film. Vilken film? Ja, jag ska prata lite lätt om familjetrippen, eller We're the Millers som den heter på, på engelska. Vad ja. en, en komedi med Jennifer Aniston bland annat. Från tv-serien Vänner på 90-talet? Ja, och filmen har premiär på fredag. Just det. Den 20, 20. 20 september. Lite på det. Men då åker vi då! Veckan som gått då brukar vi börja med. Så du tycker jag att vi gör det också. Vad har hänt sen förra veckan? Ja, eftersom alltid de här ämnena som vi ska prata om efteråt är ju relaterat till veckan som gått. Det, det ja, ja, Milo och Mimmi var hemma från dagis igår kan vi säga. Mm, För, Mimi kräktes på sin tallrik. I förrgår, ja. Ah, fast det var ju en sån där... Ja, i förrgår, ja. ja. ja just uh, måndag och tisdag där som blev lite... Och det blev lite svettigt eftersom jag hade satsat liksom sista dygnet fram tills igår tisdag då jag skulle lämna in mina uppsatser till skolan så att det blev lite så där stressigt med det men det gick ju jättebra för att hon hade ju bara någon typ av febertopp där på, på måndagen sen gick det ju över så att då och var du var ju, ju på uh, arbetslägenhet och jobbade i lugn och ro kan vi säga ja fast uh, ja... så du hann ju färdigt ändå till slut ja det klarar jag, jag har gjort uh, oavsett men det är ju, det kan ju gå bättre det kan gå mindre bra sen ja det har väl inte hänt så mycket annat nej. i den här veckan jag funderar lite på om vi var inte inga kanske, nej, alltså, allmänt jag har det hänt någonting i världen det är väl Syrien Syrien där den amerikanska utrikesministern som på en presskonferens lite så här på skoj nästan retoriskt sa att ja ja de kan ju lämna in alla sina vapen och sen så var det någon som tog fasta på det så ska de ju eventuellt göra det nu lämna mm. in sina kemiska vapen så att det inte blir något krig där kan man nej, säga ja Och det här känns alltid som som att, har vi inte hört det här förr? Ja. ja, men vi får se hur det går med den saken på det världspolitiska. Eh, sen när det kommer på det mer inhemska, det kommer, återkommer vi till lite grann. Men det kan vi gå in på nu direkt då, ändå. Okej, okay. eh, jag det har ju varit ett sånt har ganska mycket politik den här veckan. Kyrkoval har det ja. varit, jag vet inte om det är så mycket politik. Jag tycker inte det borde vara det efter kyrk eftersom kyrkan liksom har sl slitit sig loss från... Från staten. Men det känns ju ändå som att det är det på något vis. I högsta grad är det så. Mm. Men staten och kyrkan skildes åt 2000 egentligen. Så att, mm. Men de här politiska resterna hänger kvar. Det är inte alla partier som är med där. Men tre stycken är med och sen är det några som utom om sig som nästan är med kan man säga. Men det var en sak. Och sen mm. så var det för första gången i en tv-debatt Lövén mot Reinfeldt här tidigare i veckan riksdagens, som det heter, högtidliga öppnande i närvaro av vår knug som dessutom har firat mm -hmm. 40 år förresten. Mm. Ja, men det pratade du om sist också. Men en gratisfest för stockholmarna om inte annat när de fick dansa gratis ner på stan läste jag. Bara spontandans i sig. Ja, ja, det är riktigt. Annars kostar det tillstånd. Ja. ja, exakt. Han har även rest runt i alla svenska län ihop med sin plastikopererade hustru och besökt dem under våren kan det säga. med det håller på semen. säga? Men okej. Okay. Ja. Sylvia Ehm... Eh, jo, men det, det har då varit öppnande av riksdagen, den här debatten har varit också, har ju budgeten lag, lagts fram så det har varit mycket politik kan vi säga den här veckan, mm. jag tycker det är roligt med politik men du är för förut Ja, jag, nu också känner jag, jag halvkå, men jag vet inte jag är jätte, jag, jag känner mig som en jag vet inte vad, en idiot Vi ska säga att det är på vägen hem jag gick från arbetslägenhet så hade jag då P1 har en direktsändning denna dag där detta bandas av budgetdebatten i riksdagen Och lyssnar du på det? Ja, det är kul Nej, det, är det. Är det? Ja, det är du Lyssnar intressant. du bara säga. Jag verkar inte särskilt Nej, jag har väl aldrig dig. någon gång varit snobb när det gäller någonting man ska. Jag tycker det är jätteintressant att höra debatter. Jag tycker om debatter på TV också. Och jag, tycker det, jag tycker det är intressant och roligt. Och, och du kollar ju bara på fotboll. Nej, jag kollar på debattprogram också. Men du gör inte det. Jag går och lägger in. det. Ja, video. det är riktigt. Det mm. har att göra med att debatt i SVT är, så är bara 10. Men nu för tiden vet du, du, de som är yngre vet ju att man kan kolla på program i på nätet som det heter. Har du upptäckt det? Nätet, mm. där har de SVT Play. Intranätet. In. Ja, exakt. Www som vi säger. Mm. Där kan man nog gå in och titta på. Vovovos, som vi säger i Italien. Ja, det gör man faktiskt. Punto .it. Mm. Men där kan man nog gå in och kolla på program i efterhand. Kaksosv, ja, Tre W på finska ska vi säga. Men, ja, men så att jag tycker det är intressant med politik. Jag skrev en krönik om det i alla fall som handlar om att det hade varit roligare om det handlade om andra saker än pengar bara. Ja, du, du, du skrev att här, politik hade varit roligare om det hade handlat om andra saker än politik, typ. Nej, det, det, det, ja, men jag fattade du med. Men tanken är att då, Lite så. om man tar det argumentet, att ekonomi att politik bara är ekonomi. Men det är ju ingen lag som står gristad någonstans. Det är ju vad politikerna väljer att prata om. Jo. Men vad vill du att man ska prata om då? Ja, med värderingar. Man vill att... Miljöpartiet har varit rätt bra. Fridolin var bra på det, tycker jag, i Almedalen. Han började citera dikter och hade mål och visioner. Våga mm. prata lite halvpretentiöst om saker. Istället för bara att prata om... Om ni röstar på maj får ni 200 spänn mer plånboken som Borg kör nu. Vad ska man mm. med 200 spänn till med all mm. Det finns säkert de där det är mycket pengar, men... Kan man, ja, för mig är det mycket pengar. Men borde inte politik handla om vilket samhälle vill vi ha? Vad ska vi bygga vidare för, till våra barn? och Vad tycker vi om stora övergripande saker? Lite typ så själv. Jo, grejer. absolut. Ja, jag håller med dig där. Det var mycket som var vettigt i din krönika. Så att, visst, borde man prata om det. En annan sak som citerades där det är jag läste i Dagens Industri som är en konstig tidning. På många sätt. Men den är rätt intressant på en del sätt. Men det är ju en konstig, det handlar om dagens industri. Ja, och samhälle och pengar och politik. Jag tycker det är roligt att få ett sånt forum då och läsa. Men i alla fall... Är... Du tittar bara på bilderna, erkänn. Ja, själv. inga roliga bilder. Mycket konstiga skrips. Va, vad är det du läser där? Det finns framförallt... Ledarna är mycket om politik. Det tycker jag är roligt, sen har de en serie Där, där har och... du blivit intresserad om I och med att jag kan, på... politik har alltid varit intresserad, industri. jag har varit politiskt intresserad sedan Jag var... tror du prenumererar ins... På dagens industri bara för att man Ska det Nej, när man har, man har man slipper, eget man företag Man betala för det som företaget betalar för Ja, jag förstå, jag brukar läsa den Men i slutet så har de ofta Sån här sköna ja, reportage Med lite galna entreprenörer Räntor. Folk som skapar företag fast de borde Låta bli och sånt, sånt brett av amorteringar. Men jag tycker att det finns en sak i, i finansvärlden om vi återgår till det där okay. entreprenörskapet rättare som jag tycker är väldigt det är människor som bara gör grejer därför att de drivs helhjärtat av en övertygelse. Och det är väl det jag försöker göra i min kulturella gärning alla enkelhet. Ungefär, och där finns det kopplingar mellan entreprenörskap och kulturellt arbete. Jo, men entreprenörer drivs av en vad sa du? Ja inte alla drivs av pengar i Många drivs ju av att Ha en idé, få, få göra någonting själv. Ganska mycket pengar ändå där. In, om du kommer upp en bit, industri ja. industrier är väldigt ja, mycket Ja, men pengar. de har serier också i tidningen där det handlar om människor som har ganska små företag och inte tjänar så mycket pengar. Men som drivs av en idé. Jo, oh, absolut. Väldigt... Jo, men det finns det. Men sen liksom även det. Jo, men ändå... en reportage om Eriksson i mitten och sånt, det hoppar jag ju över. Mm. Ja. Men där hade de i alla fall en, en artikel om att När svenska affärsmän träffar franska affärsmän mm. så tycker de franska att de svenska är så tråkiga för de, det enda ja. de har om är pengar och golf. Och det är ytterligare en koppling till jag vill göra att man kan... Få in, jag, jag har alltid varit när det gäller det kulturella tycker jag att de skulle kunna prata mer om det här affärsmässiga, mm. att sälja en produkt, vilket kulturvärlden är väl dåliga på många gånger. Men också att affärsvärden skulle kunna anamma mycket av det som är bra i kultur, att börja läsa böcker och bry sig om teater och film och inte bara spela golf och tjäna pengar. Ja men för svenskar är pengar extremt viktigt. Jag tror inte att det är oviktligt för franska affärsmän, men de har ett men annat. Men det liksom mer på ett sånt. Uh... De har inte att prata om säger de Nej, precis. Men att det är, så, det är så liksom så hemligt. Ja, ja, ja. Det är spännande för du får liksom passa det nu när du är entreprenör Men liksom det är ju. Men jag är ju ingen riktig entreprenör. Men jag tycker det är roligt en värld oh. jag kan väl lite om och jag är väldigt dålig på siffror och sånt, så tycker jag det är roligt att ta det av den och lära sig lite. Jag tycker det är roligt med fotboll och italienska hoppen, men det kan jag ju göra rätt bra. Det här är en helt ny värld. Men en annan grej som jag tänkte fråga dig om, det står också i artikeln, eller i krönikan, skrev om den här sköna grejen som hände för två år sedan här, när jag skulle bli KD-partiledare. och hade skrivit på jobb för kvällsöppet. Ja. Hur var det, tycker du? Hur jag tyckte det var. Var det, var det en skön Jag har begravt den jobbiga tiden så jag förstår inte varför den måste komma upp, ja, men, Vi måste lyfta ner. upp den och tala om den. Det var ju så att kort att jag beslutade mig för att bli partiledare, kandidera samtidigt som jag hade skrivit på kontrakt för ja, det var därför vi flyttade till Stockholm ja, för att du skulle börja det det. jobba på Kvällsöppet. Ja. Och sen kommer du hem en söndag. Ja, Jag hade ingen aning om att du hade de här... Flyktiga planerna på att bli programledare. Hade ingen som helst... Jo, programledare. Nej, nej, partiledare alltså. Ja, ja. Ingen aning alls. Du kom hem från sändning när du hade sänt Klubb Ja, bra uttal. Vid elva, ja. halv tolv tiden. Så berättade du det för mig. Ja, det är riktigt. Och att det antagligen kommer stå i tidningarna imorgon. Jag var så här helt sömndryckig. Jag trodde du skoj och började skratta liksom. Partiledare för KD. Det var som ett skämt. Ja, det är riktigt. Ha, ha, ha, ha. Lät det? Jag bara, Nej men det är sant. Åh, ångest Marcus, varför? Ja, ångest. Jag tycker fortfarande att det är ett parti som skulle kunna bli mycket bättre än vad det är. Nu Jag ju... ja, ja, Självklart är ett parti som skulle kunna bli mycket bättre för det är ett ganska liksom, risigt parti på många sätt. Ja, jag tycker många att det är ett bra sätt. parti på en del sätt. Men det, uh, det, det behöver inte vara överens om bara för att vi är. Nej, men jag, jag tycker ändå: liksom en sån grej ska man ju helst ha pratat med sin fru om innan man kandiderar. Och När det sen på kuppen ledde till att du missade ditt jobb som var anledningen till att vi hade flyttat till Stockholm och jag hade sagt upp mig från mitt så jag menar: nej, det var inte så jättekärmig grej. Så ska jag väl oh. säga det att det som sen hände då. Att Ser du hur jag skakar? Det var ju väldigt bra att jag inte blev vare sig partiledare eller programledare. för ja, I efterhand. Och sen verkar det ju vara som att det var ju någonting som du hade kommit på lite sådär. Vi... Ja, jag hade haft tänkt på det några dygnar. Men, men, men här... varför sa du ingenting till Nej, mig? Nej, jag, jag tänkte jag tar det sen. Sen visste jag inte att det skulle bli medial. Den grejen insåg jag på söndagen sen jag trodde att det skulle kunna göras i hemlighet. Att du skulle plötsligt säga så här älskling, jag har varit partiledare för KD i tre månader. Kurva! <laughs> Nej, men att, att jag hade inga enkla planer på att bli. Jag, jag tyckte det var en intressant grej att testa gränserna, apropå entreprenörskap. Att göra galna grejer. Nu ska vi se hur långt det här bär. Det här är ju helt sjukt, det jo, men man jag. pratar väl med sin fru om men det? du pratar inte med mig om det på Jo, om jag skulle kandidera som program- eller partiledare eller programledare för någonting. Ja, men så nu blir det, det, det ju aldrig så. Jag drog tillbaka den och det var rätt. Och du, fick jag du drog sparken. tillbaka det redan på söndagen där. Vi ska säga det att eh, samma kväll jag fick sparken egentligen på måndagen så ringde ju Thomas Mattsson som är chefaktör för den här podden. Mm -hmm. Och erbjöd mig till programmet bord. Mm. Som rullade några säsonger Och som den hösten 2011 för övrigt Nådde fler tittare än vad kvällsöppet Som mm. hade tagit in en med det. Så det, det blev bra även om det var jobbigt då Jo det blev bra för dig Du är en sån där liksom en macka som alltid landar med smöret uppåt liksom. Ja det är riktigt Det är bra Vi lämnar den grejen och så går vi in på oh. Vi firade ju tio år häromdagen oh, Det är fortfarande ja, helt det är upprörd Ja eh, du, jag vill fira ja, igår, du vi i går Du inte vara glad istället, du var jo, jo, men om du liksom gör lite roliga grejer jag gör, gör roliga grejer, Men jag har jag inte gjort på två. år Jag skriver <laughs> Nej, det, att det var helt värre. det är sår i mig. Det är öppet sår. Nej, men okej. Varför kan du inte vara hemma när vi firar två år? för att vi hade bestämt inför. jag skulle jobba. Jag har två. Jag ska säga det till lyssnarna som briser. Jag har två böcker som jag är försenade med. Och jag jobbar som en blå apa med dem. Jag ja det är möjligt. Men varför du, det var jag som skrev först grattis. Jo men vad tror du som jag sa liksom, jag, jag, visste, jag, jag tänkte, jag tänker inte säga ännu. Du sa ingenting när vi träffades lite flyktigt igår. Vi ska säga det här, att vi träffades Så den. Jag inte genera dig genom att säga grattis 17 brönsdagen. september 2003 i Norrköping där vi var för att ta turnépremiär på en föreställning hade. Mm. Och sen äh, gifte vi oss den 17 september 2011 kan vi säga. Mm kan vi se? Så det är alltså två års bröllopsdag och tio år sedan vi träffades. Mm. Det var roligt, men vi får fira när vi går på Berns nästa vecka. Men, Eller Nej, det tycker jag inte. När ska vi fira då? Ja, någon annan gång. Okej, okay, själva typ. Ja, precis. Men på Berns ska man ju fira. Nej, men du kan du kan väl bara liksom be mig komma till pizzerian och käka lunch med dig någon dag? Jag frågade igår om vi skulle äta lunch. Du, du vill inte då. Det har du har inte alls frågat. Jo, är frågar då det. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag kollar på din sms. Ja, men du kan väl säga... Åh! Gud! Ja, men vi firar väl detta på något sätt då, genom att skiljas. Ja, eller hur? Nej, nej ska vi inte. Utan vi, vi tar nya tag, som man kan säga. Ja, men, men på riktigt, jag, jag tycker inte, det är inte så här jätteviktigt för mig att man måste göra någonting. Men något, något ja. lite trevligt, för förra året, vad hände då när vi firar ett år som gifta? Nej, precis. Det säger kanske en hel del. Ja. Den hösten... Ja, förra var hösten var ju stökigt. Dimma. Det behöver vi inte gå in på nu. Nej, precis. Men just ja. att därför så hade ja. väl jag känt att ja, men det här året kanske man ändå hade liksom kunnat sitta ihop i soffan åtminstone. Liksom bara ja, det är riktigt. Men, jag hade, men då får vi ta en annan dag på det eftersom det är kaotiskt och allting nu. Mm. Men det, det håller jag... Du har helt rätt där. Det är bara med Har rätt där? Alltid rätt. Men ofta fer också. Men för att säga, jag måste säga grattis till min bror Tony och hans vackra fru Sissi de är faktiskt i Rom för de firar tre år idag, den 18 september Mm. Så att de har som tradition att de varje, varje årsdag åker någonstans. Och i år är de i Rom. Men de har inte Yay! två små barn heller. Så Nej, absolut. Som sagt, jag, jag hade blivit glad om vi hade suttit i soffan ihop. Okay. Men jag menar, jag vill bara passa på att gratta dem. Jag tycker det är jättehärligt. Det är riktigt. Och de är i vackra Rom. Och jag såg bilder på Colosseum och grejer. Och jag blir jätteglad när folk trivs i Rom. Så. Exakt. Rom är jag världens är... bästa stad. Ihop med en hel, en hel del andra italienska städer kan säga. Mm. Apropå italienska städer, ska jag åka till Milano på lördag morgon? Just. Och jobba lite med Jag och mm. Jesper Husfeldt åker på samma flyg Och sen möter vi upp då den förbryllande Thomas Nordala, även kallad Don Tommaso På 90-talet Och Martin Snygge Åslund Kommer även ner och eh, de delar Och sen sänder vi Club Culture från San Siro På söndagkväll. kväll, det blir roligt Ja det måste ju bli helt Fan. magiskt Ja det blir kul Ja, det blir roligt att åka till Milano i alla fall och få kolla på fotboll live och sen Jag jag sända lite tv också. Det är roligt att få åka med Thomas Nordahl, hans pappa Gunnar Nordahl spelade ju i, i Milan på 50-talet. Så han kan ta med sig på en massa konstiga restauranger där de fortfarande minns både honom och hans pappa. Och så får man massa god mat och fina bord. Och så det är trevligt. Vad ska ni göra mer då, än bara titta på... Titta och prata det om det boll. Det blir mest fotboll. Lund, Lund lördag är det ju fotboll. Och då ska vi kolla på fotboll hela dagen. Och sen söndag går hela dagen och återkolla fotboll. Så måndag har vi kvar. Jag och Jesper är kvar. när man drar hem så då får man gå lite kyrkor och domen. Och sen åker vi hem på tisdag. Så det blir kul. Roligt. Ja ah, det blir roligt. Kolla på Club Culture, så den där kväll 20.00. Milan Napoli från San Siro. kan vi väl säga då. Det kommer även märkas i Expressen för att jag ska skriva lite kröniker och sånt. Vi tänkte lämna det och gå in på film istället. Är du säker? Så är det faktiskt. Allt är klart på... Har du hämtat det från post vinerik Stress? Nej, ja, men jag hade ingen stress efteråt. Hade du det? Nej. Nej, det kanske jag inte. Jag bara frågar. Jag menar, du går på Vineriks filmfestival- och sen plötsligt så får du börja hänga med- Ronny Svensson och igen i stolarna. Nej, men något som jag tänkte på... Jag var på tre, tre visningar förra veckan- veckan efter att jag hade kommit hem- Och det jag tänkte på var så här: oj vilka små dukar det är på de svenska biograferna. Det är större det, det idag. Är, ja, sen kanske det är det just för att det är filmfestival. Det är ju som sagt, det är tusentals i publiken istället för, jag vet inte, ett, ett par hundra. Men det är såhär enormt stor skillnad på duken. Ja. Så det var nästan som att se på tv när man var på bio förra veckan. Men, eh, jo då. Men eh, annars så var det väl trevligt. Innan vi går in på recession kan man säga att det finns ju två filmer som du, en av en dem har du sett- Som du tyckte var fantastiskt på, Gravity. Ja. Som? Med George Clooney i rymd. Ja, den... det missar jag ju Venedig. Ja, den kan vi gå in. Och sen finns det en annan film, bara kort, som heter White House Down. Mm. Som är också någon sån här rymdkatastrofffilm. Ska vi börja med Gravity som du har sett? Den gav du fem getingar, kan vi säga. Ja, alltså den har ju inte premiärförns om ganska så länge, tror jag inte. Okay. Kan man ladda ner den illegalt uh, någonstans? Uh, det tror jag inte. Nej, då låter det bli. I, i oktober. Men, men det var ju det som var så roligt förra veckan. Vi pratade om det. Jag skulle gå och se en film som jag inte visste vad det var för någonting. Just det, för det som var med förra veckan? Ja, och då var det Gravity. Och den missade jag ju i Venedig eftersom den hade ju liksom visats där några dagar. Och sen visades den inte något mer när jag kom. Så att uh, det, var, det var hur kul som helst. Och den var sanslöst intensiv. Det var helt... Uh, Det kändes som att man själv flög omkring där och, och på, på drift, på vift, liksom, ute i rymden. Och det var jätteotäckt och ångestfyllt. Härligt. Panikslaget och, nej, otroligt påtaglig filmupplevelse. Den låter som att man, när man läste recession också, skulle man vilja se... Ja. inte bara för att man är en rymdfilmsgubbe utan av alla Nej alltså, och den, den bör man se och det var liksom ja, det faktiskt det. en av de filmerna som 3D verkligen man märkte inte att man hade 3D-brillarna på sig för ofta så brukar man hålla på liksom och tänka vad är det för någonting som hänger på, mig, på min snok men nej det kändes som passa in väldigt bra och inte för mycket heller utan det var inte liksom hela tiden grejer som flögs, flög emot en utan precis lagom. Härligt. Men som sagt, den har ju inte premierat nej. förrän från ganska länge så jag kanske kommer nämna den någon gång framöver. Vad vet du om den där, ja precis, vi kan spara den, det har folk glömt. Eller? Ja, sen vill du att jag ska prata om White House Down, vilket jag... Nej, men vet du om det ja, jag vet vilken det. Det är men plancher runt nu på stan. Precis, men jag har inte sett det. Nej, så att inte jag, Men vad vet du om den då? Vet du, Vem är det som är med? Och... Nej, jag vet faktiskt inte ens okay. det så att det känns ju jättepinsamt liksom. Tror du att det kan att, vara, en att vara en typ typ i sån här... Det är samma regissör som gjort Independence Day tror jag och det spränger vid White House med. Det känns lite upplyft. Ja, ja. ja det, det låter som att det kan bli härligt. Jo, men har man inte sett det redan? De här ah, katastroffilmerna där man, du vet, frihetsgudinnan ligger i en vattenpöl och såna grejer. Apornas planet tänker du på. Ja, det är kul. Och även andra den här uh, Tomorrow Never Comes så vet du det. Tomorrow is another day. Never dies. Ja. Nej. Nej, Nej men, det en är... han Jake Gyllenhaal går runt. Där. Ja, vad fan heter den? Oj förlåt. Uh, the day after tomorrow. Ja, Bra precis. Guys. Vi pratade om Katastrof. America katastrofkungen. Ja. Ju en, just det, finns en fin scen där det är när här båten, stort skepp kommer åkande i mm. på Manhattan kan man säga mm. ja. men vilken film ska, om vi inte ska vi kan inte prata om de filmerna vi inte ska prata om. Vilken film ska vi prata om i så fall? Jag ska prata om familjetrippen. Nej! Vad är det för film? Det är en komedi om en fake familj som åker på semester, bilsemester eller husbilsemester till Mexiko. Vad då är fakefamilj? Ja, det är en snubbe som långar knark, som blir av med sitt knark och som måste betala tillbaka till sin. Chef genom att åka till Mexiko och liksom smuggla lite grejer därifrån Stökigt. Ja. för att göra detta och liksom obemärkt ta sig igenom tullarna så, så raggar han ihop en familj helt enkelt en fru, en fejkfru och två fejkbarn och hyr en hyrbil eller men, hyr raggar en han det på skoj då? Eller vad? nej men alltså han ja. ja han tog med sig ett gäng och de låtsas vara en familj ja okej okay, mm. nej jag kan inte prata Vilka ja, är med i den? Jennifer Aniston med. Ja, från tv vänner som ja, är, gillar såhär. Ja, en fake frun. Även för detta en... fru till äh, Brad Pitt, va? Ja. Ja, det är riktigt. Uh, men, nej men, det, jä, det var en jättetrevlig faktiskt filmupplevelse det också. Den var, den var rolig. Riktigt kul. Hur många gettingar? Tre eller? Ja, minst. Alltså, det, här pratar vi nästan om en ampute, amputerad fjärde variant. En fjärde getting utan inga typ. Ja, ja. det kanske. Det. Ja, det var riktigt roligt. Vad heter den på svenska? Familjetrippen. det familje... Det är, Where the Millers heter den på Bättre på engelska. På engelska. Ja, jag tycker det Familjetrippen låter ju som men tripp. det är väl lite liksom knarkrelaterat Ja, tänkt, de var, kanske. Ja, det inte så dumt Men, ändå. Nej, men det, var, det var riktigt roligt. Jag skrattade jättemycket. Och det var så här lite uh, lite familje, eller vad säga jag, barnförbjuden humor som blev rolig i sammanhanget. Så att... Värd att se, helt enkelt. Ja, det tycker jag. I, mm. Inte liksom jättemärkvärdig på något sätt, men rolig. Och det, det ska ju en komedi vara så att... Ja, det är riktigt. För så du för hade inte... ju någon annan komedi för några veckor sedan som inte var så rolig. Med Adam Sandler, va? Ja, just det. Ja, många, många veckor sedan. Ja, nej, ja, just det. Så jag såg ju det... en Rysa, vi pratade om den förra veckan, ja, för, som var roligare än den. Så att, ja, det ja det var dålig den, den var. Ja. Och här, Regu var dålig där. Apartment 1303. Ja, med den fina gamla Rebecka du Månre i en fruktansvärd rollprestation mm. faktiskt på alla sätt och is. Ja Det är hemskt att slakta något nu. nu. Det är sedan 90-talet var ELAC, men den var hemsk. Men vi slaktade på den förra veckan. Ja, jag vet, men den var ofta. Jag vi kan slakta lite till. Den var riktigt usel. Ja, det var dåligt faktiskt. Det var riktigt men dåligt. den var roligare än grownups 2. Ja. Vill ni se en annan bra fin kan se Flight. Den har jag pratat så mycket om. Just det. Oh, om om igen. Den som Washington. Ja, men han är, allt han gör är bra. Men jo är... men äh, äh, du har sett den här The Call. Ja The Call men jag har, jag har inte sett slutet på The Call kan jag säga. Har du inte fortfarande? Nej. Jag såg att du hade hyrt den Ja igen. jag vet men jag hann inte färdigt då heller. Trots att jag var en timme Nej vilken bar. slåseri. Den 49 kronor, märker. bra. Ja det är riktigt. Jag sätter det på barnens räkning faktiskt. Lite otippat. Ja det... ja, det gör jag inte alls, Jag tyckte det var, vad du sa, väldigt bra. Den är väldigt sådär, ordinär och, ja, och med, ja. men väldigt spännande. Jo, den är ju spännande, precis. Det är ju in, inget uh, märkvärdigt där heller, men Usch, jag kan inte, Jag sov två timmar. Jag kan inte prata. Jag känner mig helt förlommad. Ja, vi ska säga att jag kom hem här på dagen och då låg jag och sov. Ja. Uh -huh. Jobba hårt här på dagen kan man säga. Jo, men jag jobbar hårt på förmiddagen och sen skulle jag vila lite under. Jag var verk i kroppen. Då blir det uh -huh. kallt nu. Så börjar jag verka i min kropp. Det är samma här faktiskt. Det är jättejobbigt. Så jag la två... mig för att vila ett tag och så två timmar senare kommer du. Vi är två reumatiska pensionärer med sådana halvkissiga filter över oss. Det, var vi, det har vi vår framtid framför oss. Uh -huh. <laughs> Åh vad ofräscht. Ja, Men vi tänkte att vi skulle avsluta bara då runda ihop, knyta ihop påsen som vi säger på, mm. på, på, på komiskreppna. Eh, och vi talade ju bland annat lite om, eh, om när vi blir äldre. Mimi kommer du ta hand om mamma och pappa när vi blir sjuka och äldre? Ja, hon, ja det kommer ja, hon göra. Nickar, så vi, säga, vi... vi behöver inte vara oroliga. Ja, vi behöver inte vara oroliga kommer du jo, nickar ja, nickar. då, Winnie. Jo, nicka nu också. Vi Okej. måste alltså vara oroliga. Ja. men äh, Jag läste någonstans i, i, i, tid, i någon tidning om att på tror jag, 15 år så hade antalet äh, besökare eller man ska säga, anhöriga på begravningar minskat med 50%. procent Det är mycket alltså. Ja, jo. Och det, det, är det... Det, det sa vi nog. Eller, eller, vi kanske inte sa det. Nej, nu säger vi det igen. Vi har inte tid med de döda helt enkelt. Var... Nej, men vi har ju inte ens tid att begrava de döda. Det är, ju, det är ju kö på Bårhuset. I Sverige, ja. Ja, det är fullt. Ja. Folk, för att folk låter sina ja, Folk inte har tid att begrava sina döda. Det är sjukt, det är hemskt, det är frukt, fruktansvärt. Usch. Ja, och detta då i ett land ändå som är på något sätt väldigt upplyst och fint och bra. Och det tycker jag att politikerna kan tala om istället för att tim ut och tim in som idag i P1 eh, pratar om budgetar och 179 kronor mer i månaden i plånboken. Mm. Varför är det ingen som vågar prata om de stora sakerna? Jo, men det kanske är att den frågan handlar om pengar också på något sätt. Att det liksom har blivit... Det, det har handlar blivit fel med, bara i, i någon typ av Jag tror det handlar om vilket fokus jo, men det är klart vi har det. som människor i ett samhälle. Och fokus på samhället nu är att... Det, egen viljan vet bäst Och att tjäna pengar Och att vara framgångsrik. Jo men, det, och, jo, och, det men det precis, är... det är de som tjänar pengar också Som inte har tid att begrava de döda äh. Det är för att man mm. jag, jagar mm. Överflödet som redan finns liksom, så att det är... Problemet med hela det är ju att de som inte har pengar Ändå röstar på Moderaterna jo, så, Kanske det, är absolut Men de här. har i alla fall tid att begrava sina döda Tror jag så, ja. Nu kommer Mimmi igen och äter kex Du vet, du kan ju inte bara nicka när det är på radio Ska vi säga någonting till våra lyssnare Mimmi? Mm, men hon vill inte Vill säga du säga hej. Nej. Okej. Okay. Kan man säga puss? <laughs> det Nej. kan man inte. Det gör man. Det är inte den ultimata poddgästen vi har här. Mimmi Birrom Men jag måste säga ändå att jag, jag känner mig lite piggare även om inte tungan kanske hänger med. Det är inte riktigt sådär som jag vill ha det. Men ja, vi delar på en äppelpaj en och det kändes som ja, att det... det är på cinnamon ska jag säga, ja. som inte vi säga som vi inte får något gratis av. Eh... Uh... Nej, jag, ska säga, jag, jag kom på Varför grej, skulle vi det? Jag fick mejl av Benny Hag idag förresten. Jag har en Han hade läst Krönikan som vi talade om tidigare på programmet. Och han kom med en konkret fråga om mm. jag ville bli partiledare för Spritpartiet. På riktigt alltså. Ja. Nu, alltså, jag kom på, nej, jag fick mejlet idag men jag kom inte på det innan, vi, innan kortet togs Jag kom på det nu. Så säg inte att du har gått och nej, kandiderat jag ska, jag, igen. Jag, jag säger med ett vänligt men bestämt. Nej, tack faktiskt. Du var snäll att avra. Tack för så. att du informerade mig. I alla så fall. Säkert, jag säkert skulle då upplysa om att spritpartiet det handlar inte om att dricka sprit utan det är mer ett försök att. Att eh, föra någon form av nykter balans i eh, politiska debatten Jag var ju när jag jobbade, när, när jag arrangerade din föreställning då för tio år sedan, så arrangerar vi även Hags föreställning. In, inte mer än full tack. Just det som man har åkt runt med i hundra år. Ja. Mm. Han är väldigt otroligt bra för, monologföreställning om just det här med att bra. kanske tacka nej. Eller, ja. Men som sagt, eh, Apropå tacka nej så tackade jag nej till det. Då. Du blir ingen Jag ja, i något parti. Vad ska du rösta på min när du Ska du rösta på pappa? Ja, för pappa ska ju inte kandidera nej, nej, har vi sagt. Du, inte, du glömmer bort det där. Vem ska du rösta på? Gustaf Fridolin? Nej. Jo, det tycker jag. Det var ett nej där för min kan vi säga. Mm. Men, ja, men vi ska väl summera upp till vår. De ja det blev, lite, det blev lite det hastigt och olustigt. Ja, ja, lite det hackat det blev, och långsamt kan man säga. Ja kanske så man säger. Ja, men inte så hemskt <skratt> Nästa vecka tänker jag då har vi varit förhoppningsvis på Berns firat. Det får vi se men det är planen okay, här, på uh... tisdag kväll. Vad är det vi ska fira där? Varnfyll 175. Är det va? de vi ska fira? 150 år. Ja, jag tror du pratar om oss våra 10 ja, år. vi ska hinna med det också som strävsamt par. Det ska vi absolut hinna med. Och så ska vi hinna med lite Milano och ännu mer film Gärna gärna Rymd, som sagt, hade, hade det funnits Nobelpris i strävsamhet så hade priset gått till oss för länge sedan Ja, det är riktigt faktiskt Det är ingen dum idé faktiskt, Nobelpris i strävsamhet mm. 10 är det GM eller plast eller Jag år. tror man måste vara gifta Radioaktivt pris Det känns ju lite som det, men Nej. jag tror man måste vara gifta för det Vi har varit gifta i två ja, år Ja, det är sant, man så jag det. Tror... Det var i två år, då ja. Uh, jag tror det är bara två Fågel, år Fågelbajs. Ja, <laughs> precis. Vi fi fi fi firar Fågelbajs. Ah. <laughs> jo. Det här kommer i min byrå med också, som även heter Severina, ska vi säga, efter mm. Michel, Michel låt. Är det inte det? Mm -mm. med två i efter Finland och elda heter de, efter min faste faktiskt i mm -mm. Italien. Nah. Men vi ska väl gå. Jag ska göra lite sallad här och försöka de har fått väldigt mycket bananflugor i vårt kök kan vi säga. Det är väl det som stör i mm. ordningen just nu mest i familjen blir är de här flugorna som du då försöker mota bort med hjälp av såna här halvprågga rökpinnar. Ja, det är det, härligt. Det funkar, rökelse. Inte alls för det. för tillfället att göra det? Nej, det gör jo. Ja, det är ju lika mycket nu som det var innan. Jo, men just när de brinner så är de borta. Jag vet inte burn om... baby, burn. De, de går och gömmer sig ja. när, när det ryker. Jo, äh, det gör de. Gör det är trevligt. Med. Vi gillar när det. Vi gillar vi rökelse. Ja, det gör det. Rökelse kan vara faktiskt det mest obagliga man kan ha i Är det underbart? Uh, Lukta 70-tals Okej. Okay. Jag vill inte ens veta hur du vet nah, det. Men jag, jag känner att. Eh, hur vi... det luktade på 70-talet, nah, det visste jag. Inte. Nej, men det visste jag. Det är prog. E -oh. Visst är det prog, Mimie. Vi tackar väl för det Mimmi och så önskar vi alla lyssnare en trevlig vecka Så är vi tillbaka som en vecka Och så skärper väl? vi oss till nästa Ja det är riktigt, kolla minneskortet innan och så. Ja. Tack för alla som har lyssnat, lyssna och sprid ordet via Express och gå in på Facebook och skriv och Hälsning också till Sara så Det är detalj som jag fick ett, ett trevligt mail av Det är inte om fyra, fem ska göra. Yes! Hej sorry, Sara, hälsa dina släktningar Hej äh, då